Historia ya Italia inahusu inola rasi ya Italia hasa na luunda jamhuri ya Italia. Akeolojia imisibittisha uwepo wa homonya sandini Sisi takribani miaka la mbili hivi iliyopita. Homo sapiensensi alifika miaka elfu hivi iliyopita. Kufikia milenia ya kwanza kikei wakazi wengi walikuwa jamii ya kizungu na kutumia lugha za kihindu Kiulaya. Peninsula ya Italia iliunganishwa mara kwanza na jamhuri ya Roma, Hiyo ilikuwa ni mwaka wa 509 mpaka 27 KK. Lakini hiyo ilipoenda kutoka Ulaya Kusini na Magharibi na Afrika ya Kaskazini na Asia ya Magharibi, ikawa na sura kimataifa kama dola la Roma. Umoja ulipotea kuanzia uvamizi wa jiji la Roma uliofanya na Wajerumaniki. Hiyo ilikuwa ni mwaka wa 476 BK. Na hasa baada ya ufalme wa Mkuu aliyetawala sehemu kaskazini tu. Juhudi za kurudisha umoja zilifanywa hasa katika kare na kuminatisa, hasa ufalumu wa Sardinia ulipoteka sehemu kubwa Italia, hasa miaka elufu moja na stini mpaka elufu na stini na, sita, na, na sabini, na kubadilika kwa ufalumu wa Italia wenye makoma kuu Roma. Baada avitaku ya pili iligeuka kwa jamhuri yenye katiba inayotia mamlaka kumi kononi muabunge. Nikati anchi sita zilizwanzisha umoja wa ulaya muaka uelufu ikaendelea kuunga mkono ustawi wake hadi uanzishaji wa pesa pamoja ya euro Italia ni nchi yenye manzari nzuri tofauti tofauti upande mmoja una pwanindefu na upande mwingine una milima yenye miamba na upande wa kusini una majira kiangazi yenye jotokali kali na upande wa kaskazini una majira baridi kali pia nchi hiyo ina milima mingi ya volkano lakini michache tu kama vile Stromboli na mlima Etna ambayo bado ulipuka Italia ni moja ya nchi ambazo zina watu wengi barani Ulaya. Watu wengi wamezuru nchi ya Italia kutia ndani wa Arabu, Watu wa Byzantinium, wagiriki, wanomani na wafoinike. Nchi hiyo ina hazina nyingi sana za kihistoria na sanaa. Magofu ya kale ya wagiriki na Wa-Roma au majengo wa karne ya 17 na 18 yanapatikana katika miji mingi na majyinyi mengi ya Italia. Kuna micholo na sanamu za marmaru na chemchemi zilizotengenezwa na wasani kama vile Bellini. Michael Angelo na la Chakula ni muhimu sana kwa Waitaliano na desturi nyingi zinahusiana na vyakula vya kienyeji. Kwa kawaida wakati wa mlo, tambi huliwa kwanza, kisha nyama au samaki na mboga. Mafuta ya zaituni hutumiwa sana kwa kuwa zaituni hukuzwa kwa wingi huko Italia. Pizza na risotto ni vyakula vya Kiitaliano vinavyojulikana sana. Waitaliano wanajulikana kuwa watu changamfu wa karimu na wenye urafiki. Pia wanapenda kuzungumza hivyo ni kawaida kuona watu wakiongea katika sehemu za uma au wakitembia huku wakizungumza kwa furaha. Waitaliano italiano wengi hudaikuwa ni wakatoliki, lakini ni wachache sana ambao huenda kanisa ni kwa kawaida. Ovutano wa kanisa umefifia katika miaka ya hivi karibuni, kwa kuwa watu wengi wanapuza sheria za kanisa huku tuwajwa mimba na taraka ukikisiri. Haya ni machache zaidi kuhusu nchi ya Italia,